Добрий день, дорогі слухачі! Сьогодні ви дізнаєтеся, як правильно сказати пара хвилин чи кілька хвилин. Чим розрізняються слова, ділянка і дільниця, а також збірник, збірка і зібрання. А ще з'ясуємо значення таких слів і фразеологізмів. Люстрація. Цап відбувайло. Колос на глиняних ногах. Між силою і харибдою. коней на приправі не міняють. Повірте, історія цих висловів цікава. А в кінці програми на вас чекає художня сторінка. Дільниця і ділянка. У чому полягає відмінність у значенні цих слів? Дільницею називають адміністративно-самостійний об'єкт або виборчий вузол на будівництві, підприємстві, шахті чи залізниці. «Наші сусіди», – сказав начальник, – «потребують допомоги». Чи не могли б ви збільшити видобуток гравію і дати кілька ешелонів для їхньої дільниці? Іван Бахмут. Дільниця входить до словосполучення «виборча дільниця», що означає територію округу, який об'єднує певну кількість виборців, або приміщення, де працює дільнична комісія під час виборчої кампанії. Наприклад, у день виборів Катя пішла разом з татом і мамою на виборчу дільницю Наталя Забіла. А ось ділянка – це частина поверхні площі чогось, або окрема частина земельної площі, яку використовують з певною метою. Я будь-яку ділянку прикину вздовж та в поперек на око і скажу, скільки якої породи буде на ній. Стільки то будівельного лісу вийде, а стільки то хворосту дровець. Михайло Стельмах Як військовий термін існує слово сполучення «ділянка фронту». Це місце дій якогось військового з'єднання, наприклад. На інших ділянках фронту, від Донецького басейну і до Дніпра, бої відбувалися з перемінним успіхом. Олесь Гончар. Ділянка в переносному значенні – це сфера якоїсь діяльності. Нині застосування електронних цифрових машин розглядається як одна з передових ділянок боротьби за науковий і технічний прогрес. Читаємо в журналі. Іноді замість слова «ділянка» неправильно вживають слово «дільниця». Отже, слова дільниця і ділянка мають різні чітко окреслені значення, і плутати їх не слід. Буває, що людина, яка досить добре володіє мовою, іноді сумнівається, чи так говорити взагалі неправильно, чи тільки в якомусь окремому випадку, і обминає сумнівне слово, замість того, щоб з'ясувати і позбутися сумнівів. Ось одне з таких слів пара. Чи можна сказати «Зустрінемося через пару днів?» Маю сказати тобі пару слів. Почекай пару хвилин. Чи правильно це? – запитаєте ви. Ні. А ось чому. Слово «пара» вживається при двох граматичних предметах, що чимось пов'язані між собою. Пара чобіт, подружня пара, пара волів, або при предметі, що складається з двох однакових частин пара ножиць, пара в штанів. Усі інші іменники зі словом «пара» вживаються переважно в побутовій мові. В літературній їх слід замінити такими словосполученнями – «декілька днів», «кілька слів», «дві-три хвилини». Протягом свого життя українська мова поназбирувала досить багато слів, які мають однаковий корінь, а різняться лише суфіксами, префіксами чи кількома літерами в закінченні. При читанні суцільного тексту такі близькозвучні слова труднощів, як правило, не викликають, бо словесне оточення допомагає нам наповнити досить точним змістом напівпрозоре для нас слово. Але як тільки нам самим доводиться вибирати, ось ця незначна відмінність між двома чи кількома словами часом заганяє нас у глухий кут. Скажімо, ви бачили в бібліотеці нову книжку знайомого вам автора. Як про неї сказати? Нова збірка? Новий збірник? Нове зібрання? А яка ж різниця між цими словами? Та чи взагалі вона є? Беру словник, дивлюся, виявляється, є. Збірка – це однотомне або кількатомне видання творів одного автора. Збірник – це книжка, у якій зібрано художні або наукові праці кількох авторів, або просто різні документи, матеріали. А зібрання – це сукупність творів, багатотомне видання праць якогось автора. Тепер можемо впевнено говорити, я бачив у бібліотеці нову збірку творів цього автора. Триває програма «Загадки мови». Наступна сторінка – «Етимологічна». Етимологія – це наука, яка вивчає походження слів і фразологізмів. Усі ви, напевно, чули вислів «цап відбувайло». Що ж він означає? У переносному значенні «без вини винуватий». Так кажуть про людину, на яку перекладають власну провину, або приписують їй чужі гріхи, намагаючись при цьому реабілітувати себе за власні похибки чи невдачі. Наближеним до цього і є емоційний вислів «послати» або «відправити» когось у пустелю. Він вживається в значенні «позбавитись когось» чи «звільнитися від кого-небудь». Наприклад, звільнити з роботи, припинити спілкування. Виникнення обох фразеологізмів пов'язане з давньо-іудейською практикою, за якою цап або козел – це тварина, на яку в день спокутування перекладалися гріхи людей – а потім відправляли в пустелю. Витоком слугує Старий Завіт, де, зокрема, знаходимо, і покладе Аарон обидві руки свої на голову козла, і висповідає над ним усі беззаконня сидів Ізраїлевих, і всі злочини їх, і всі гріхи їх, і покладе їх на голову козла, і відправить принагідну в пустелю, і понесе козел на собі всі беззаконня їх у землю непрохідну». Колос на глиняних ногах. За переказом саме так висловився французький філософ-енциклопедист Деніт Гідро на адресу російської цариці Катерини II. Витоком вислову слугує Старий Завіт. Він пов'язаний з із м'ям царя Вавилонії Навуходоносора II, який нібито побачив у вісні людську постать, утворену із золота, срібла і заліза. Ноги її були частково залізними, а частково глиняними. Ця постать, або Бовван, була зруйнована каменем, що скотився з гори і влучив їй у ноги. Сьогодні цим фразилогізмом позначають людину або справу, яка здається великою, могутньою і стабільною, проте не має міцного підґрунтя, а тому її можна легко зруйнувати. А тепер про люстрацію. Цей термін, ймовірно, має своїм витоком латинське дієслово «люстро», що означає «очищати», «розглядати», «міркувати». Похідним від нього слугує латинське «люстратіо», що значить «очищення шляхом жертвопринесення». Саме так позначався один із церемоніальних заходів давньої Греції і Риму, під час якого окремі громадяни або спільноти звільнялися від гріхів чи нечистот. Наприклад, причетність до чиєїсь смерті, а то й просто прагнули відчужитися від звичайного людського стану, що могло слугувати перешкодою у встановленні контакту з об'єктами священного ритуалу або у проведенні самої церемонії очищення. Проводили такі ритуали по-різному – від окроплювання або обмивання водою, натирання тіла кров'ю чи глиною до сповідування у гріхах та окурювання – один із найбільш уживаних греками способів очищення полягав у тому, що відібраних для цього тварин, інколи також людей, які були здатні абсорбувати гріхи, водили навколо полів, міських поселень, людського натовпу чи військових загонів. Ритуал такого обходу був, як відомо, пов'язаний з уявою греків про магічну силу кола. Після закінчення, так би мовити, гріхоприймачів, випроваджували за межі поселення. Поряд із ілюстрацією існував ще один термін люструм, яким позначався предмет люстрації, жертвопринесення і демонстрацією, якого закінчувався контроль за сплатою податків і оцінкою майна громадян. Зазначена процедура повторювалася кожні 5 років, починаючи з 3-го століття до нашої ери. Практика люстрації збереглася до відносно недавніх часів. Вона знаменувала податково-фінансовий період упродовж 16-19 століть у Польщі, Литві, Білорусі та на правобережній Україні. Між «Сцилою» і «Харибдою». Цей вислів позначає ситуацію, коли людина перебуває під подвійною загрозою і їй необхідно із двох бід вибирати меншу. Витоком слугує 12-та пісня Одіссеї грецького поета Гомера – де героя-мандрівника Одіссея застерігають від шестиголової морської потвори Сцили, що чатує на мореплавців біля Месіанської протоки. А з протилежного боку цієї протоки вирує небезпечний коловорот Харибда. Одіссею вдається уникнути Харибди, проте шість його супутників гинуть від Сцили. Мій дім – моя фортеця Основний принцип соціального життя, що вперше був сформульований англійським правознавцем і політиком Сером Едвардом Коком у його збірці «Інтерпретації давніх англійських законів і рішень суду». Кок, зокрема, зазначав, що власнику будинку дозволяється разом із друзями і сусідами захищатися від злодіїв, грабіжників і нападників, застосовуючи при цьому зброю. Вислів набув поширення не лише в Англії, але й в інших країнах, Насамперед у Німеччині. У ньому закріплена думка. Все, що відбувається у власному помешканні, є приватною справою господаря. І табу для всіх інших людей. Ви програму «Загадки мови». Остання наша сторінка – художня. У ці дні починається весна. Напевно, душа кожної людини сповнена якогось піднесення. Кожен очікує на якісь добрі зміни. А що вже казати про митців слова? Пропоную вам кілька поезій у прозі від Василя Думанського. Ось послухайте. Весняна катавасія Півні розкукурікались. Упродовж зими лиш досвідками горланили, Ранки накликаючи. А це цілими днями не вгавають, по річкам та яблукам кричать кукуріку -ку -ку» і, хльоскаючи крильми, на плоти випурхують, щоб найвищій брості було чути. На ту катавасію старі й малі повибігали, забувши на плечі, навіть кожушки накинути. А їм в очі сонце тепло за Весна ж бо людоньки, весна. І голубий дзвін над головами Гулко загув журавлиним курли На горбочках зеленим плющем Попробивався моріжок Запарувала грузька рілля Адже в неї знову вдихнулося життя І всі до цього зразу звикли І нікому не хотілося назад У зимові оселі Бо весна, весна Попід вікнами, постужавілій весняній дорозі, покраєні колісьми прогецали на дереншливих мотоциклах хлопчаки, а це вже точно прикмета того, що в нашому селі остаточно настала весна. І справді прокльоється травичка, і кури гуси зіщіпують її і незабаром розчахнуться бруньочки, і сади вибухнуть цвітом. Той цвіт білими духмяними купинами буде здійматися над землею, розростатиметься в ніжно-зеленому серпанку весни, перекидатиметься своїм шумовинням через тини, через межі. Як поглянеш на розквітлі вишеньки, що наче школярочки випускниці в білому збіглися в зграйку, та так і прикипиш поглядом до тієї захоплюючої краси, в якій, здається, природа продемонструвала увесь свій хист. Та подивишся одного, другого, третього ранку, і побачиш, що цвіт усе дужче вибухає, вражає, і ти щоразу дивуєшся, де у весни береться стільки снаги, щоб творити начебто звичайне, а таке, Привабне дивоцвітіння. Заходиш в сад, а бджоли там, наче крапельки сонця, Цілують білий цвіт проти синього неба. І тобі, і всім навколо в цьому розмаї особливо прагнеться, Щоб у світі вибухала лише весна, Щоб тільки грім погуркував у небі, Щоб наші діти весело бігли до майбутнього, і висотувались із сердець нинішні тривоги за долю людства. Прогецали по стужавій дорозі мотоциклісти і помчали за село Десівба, а за ними поснувалися такі гарні думки. По-своєму сприймав весну Микола Вороний. Його весна тісно пов'язана з різними видами мистецтва, особливо із живописом. Блакитна панна Має крилами весна запашна, Лине вся в прозорих шатах, У серпанках і блаватах, Сяє усміхом примар З позахмар попелястих, пелехатих, Ось вона вже крізь блакить Майорить, довгожданна, нездоланна Ось вона, блакитна панна Гори, гай, луги, поля Вся земля їй виспівує осанна А вона, як мрія сна, чарівна Сяє вродою святою, неземною чистотою Сміючись на пелюстках на квітках променистою росою І уже в душі мої вся й мрій, В сяйві мрій В'ються хмелем арабески Меготять камеї, фрески Гомонять, бринять пісні, голосні І сплітаються в гротески